I učesti imali priliku vidjeti jedno svjedočanstvo koje je u principu visoke kvalitete biblijske, danas ćete imati priliku čuti drugo jer imamo tu svjedoke na licu mjesta, a dogodilo se i učerno isciljenje isto na licu mjesta jedna osoba prijavila, napisala svjedočanstvo imate ga na sozo stranici odmah danas i ovi na osnovu onog što smo jučje propovijedali tako da ću ja to danas ponoviti da ne bi bilo da oni koji su tu čekaju, čekaju i da to prođe mimo njih to je čisto informativno To se događa stalno Kad se riječ Božja propovjeda Riječ Božja je sila Jer u njoj je božanski duh Koji je sve moguće Ili ti ga ništa mu nije nemoguće Kad dolaziš u dodir sa riječi Božjom Sve je moguće Ne nešto, nego sve je moguće mi ćemo sad razrađivati neke temeljne postavke Da bi onda kako se bliži kraj seminara Vi mogli izvući što više blagoslova Blagoslovi nisu u meni ni na ovom seminaru Oni su na križu uručeni svakom vjerniku U Kristu Isusu Tako da seminar ima instruktivni učiteljski karakter Da bi vas podučio na koji način to prisvojiti Ne samo sad nego i kasnije u životu jer blago milosti, milosrđa i blagoslova koje u Kristu Isusu je neiscrpno I onda bi se trebalo jednom prištekati na taj izvor i onda stalno crpst sve više i više Ja se nadam moje molitva da ovakav seminar, a to pokazuje praksa Otvara vrata za to i da onda u životu čovjeka koji je istinski primio poduku i odlučio živjeti u sljedu s podukom Blagoslovi se očitu u sve većoj mjeri On, on raste non stop, kako kažu Kološani 2.19 Rastom božim Eto, to su mali ti neki Što se tiče ovih pitanja ovdje Znači ponavljam, pitanja neće odgovarati na kraju seminara Zato što je to mudro Da ljudi koji su čuli poruku, ostanu u poruci Jer obično, razne sile dijeluju kroz one koji pitaju i onda se događa da se e, zrak onečisti I da ljudi koji su primili svjetlo odu doma u polu mraku To ćemo izbjeći Sva pitanja će biti odgovorena Vi ćete mi ih ih i zapisati I onda će ih ja odgovoriti na kraju seminara I ću se najeti vama nakon seminara Koji će ostati dva dana odgovarati samo na pitanja Ili preko bilo kojeg od medija kojim komuniciram Znači, ne brinite što se tiče pitanja Nijedno neće ostati neodgovoreno Znači, ovdje nema mraka Gdje je svjetlo, tu je svjetlo ako je istinsko svjetlo, ne smije ni jedno pitanje ostati neodgovoreno S tim da onda mora kod ono koji pita, biti prisutna istinska žudnja za istinom Ne za protivljenjem, ne za svađanjem, ne za nadmudrivanjem Ja se ne nadmudrujem, neću se s vama svađati, to gazivati Ja ću vam reći istinu i onda ću vas pustiti ako vidim da niste u prijemčivom duhu Onaj koji ne zna istinu, on mora biti u poučljivom, prijemčivom duhu ako će ikad primiti jer proturiječi sebe ako pita za istinu a Pravi se pametan i da zna istinu Njemu se ne može pomoći Moraš ga pustiti Da gospod radi i dalje na njemu Metodama koje mu se neće toliko sviđati Ali su nužne Znači to je što se tiče pitanja ne brinite isto važi i za potrebe znači ja vam ne mogu namiriti potrebu nijednu ali vas Isus Krist kojega ja predstavljam i donosim može zadovoljiti u svakom pogledu ja vas upućujem k njemu ne na način da vi onda čekate da ja dođem ponovo u Split ili bilo tko drugi kod djeluje u sili duha božjega ili tko je Kristov istinski nego da vi znate da je Krist u vama da znate što to znači kako živjeti s Kristom i onda u zajedništvu s njime neprestano rast u svakom pogledu i onda uživa svaki bl blagoslov, koji je već osiguran, kako kaže Efežan 1.3 To nam je namjera Je to ok? E, znači, vi koji ste novi, opet, upetnik možete ispuniti, ne morate To pomažete sebi i mene Jedan od razloga zašto je upetnik, je da ako nemate sveto pismo I nemate mogućnosti kupiti sveto pismo, ja ću vam ga kupiti E, novi zavet, mislim, novi zavet, zavet vam je čisto dovoljno je, je sasvim Slobodno se sjedite bilo gdje i uzmite se tamo oba dva papira u prije, u e, Mislite, u životu ili seminara što se tiče? Seminar. Treći put e. A, Mama mi je skorčila, ja sam odrasta na korčilu, zb bata na korčilu, tata pokojni iz Zagreba, da Dobra to je to što se tiče tih stvari Znači, nastavljamo gdje smo i učestali S tim da ću malo podsjetiti što smo govorili ljude koji nisu bili Ono što ja govorim je Riječ Božja, to je 1 Petrova 4.11 Onaj koji govori, neka govori kao da govori Riječi Božje Ja govorim Riječ Božju, ću ćete da citiram non stop Ili ću vam pročitat nešto iz Riječi Božje Uputno je, mudro je za vas Da se stavite u položaj Kao da slušate Riječ Božja Jer jedino na taj način Riječ Božja može ostvariti Učinak u vašem životu Koji vam je potreban i po kojeg ste došli I idealan primjer je Ono što se dogodilo u Kornelijevoj kući Kad je Petar došao nakon što ima viziju u kući Šimuna Kožara i nakon što je Korneliju Anđeo rekao da zove Petra koji se nalazi u kući Šimuna Kožara, to je desetopoglede dijela apostolskih i u 33. stihu kad je Petar došao, oni svi koji su bili okupljeni rekli su ovako, to vam je idealan stav ako ćete izvući korist. Kad se govori riječ Božja, morate naučiti da nema drugog načina da vam Isus Krist govori riječ Božju Osim u iznimnim situacijama kad ga čujete unutra kao glas Ako ste s njim tako intimno povezani Osim kroz neko koje je tijelo njegovo i ko govori namjesto njega ili u njegovo ime I onda su oni rekli, evo nas sad stojimo svi pred Bogom Kak to mi stojimo pred Bogom, Am petar stoji da čujemo sve što ti je gospodin ili gospodar, što je pravilan prijevod naredio da nam kažeš. I to je idealan stav, oni su bili u izvrsnom prijemčivom stavu i što se dogodilo, Djela 11 opisuje sam Petar Kad je Andžel rekao da će doći 14. stih da će im doći Petar i reći riječi Reć riječi po kojima će se sozo, sozo je bremenita riječ, znači spašen, izbavljen, iscijeljen, očuvan, ne samo spašen, obično je prevod spašen nekad krivi. Kad recimo kaže ženi koja je ozdravila od krvarenja u Marku 5.34, Isus kaže tva te vjera iscijelila, ne spasila. Ali zavisnosti o zrelosti prevoditelja, vi ćete naći kakav je prevod te riječi, ali ja volim da vi znate o čemu se to radi. Sozo je što se događa u duši Koja je primila Krista Isusa I kroz njega božanski život, koji se zove Zoi na Grčkom I kad taj božanski život uđe u dušu On počne, jer to je božanski duh On počne raditi sozo Znači, ne samo jednu stvar, više stvari Oslobađa, izbavlja, spašava, iscjeljuje, čuva od zla Prosvjetljuje Daje sigurnost i pobjedu To vam je sve u pokretu sozo Znači, nije samo jedno, značno jedno smjerno Znači, anđeo je rekao Ne zna božcima, Nama ne mora doći anđeo Nekad se ukaže, oni su prisutni Možemo ih uposliti To ako bude prilika, onda ćete naučiti kako se radi No, znači, anđeo se ukaže nekad I ne moramo čekati anđela Mi imamo riječ Božju ili riječ Kristovu Kroz kojeg je govorio sam Bog Otac i onda kaže, čućete riječi po kojima ćete se sozo ti i sav tvoj dom Vama, nama, svima treba neprestani sozo Ne samo jednom na godinu, nego neprestani sozo Jer ako ste jednom iscijeljeni, vjerujte mi da neprijatelj stalno napada i stalno vam treba odbrana od bolesti Morate biti non stop iscijeljeni Ako ste jednom spašeni, to je početak spasenja jer mnogima se dogodi što se Izraelu dogodilo u I onda su se vratili nazad u Egipat i pomrli To jest one su krenuli nazad Nisu išli naprijed nego nazad Nisu se vratili nego su pomrli Svi koji su izašli iz Egipatske zemlje Od njih tri miliona osim dvojice Jošuo i Kaleba I zato kaže u Jakoljevo prvo poglavlje je stih 21 Da moramo odbaciti svu preostalu zloću i nečistoću I primiti riječ Božju sa poniznošću Koja ima Koja može Koja ima sposobnost spasiti naše duše Znači mi smo stalno sve više i više spašeni Od čega? Pa, od svih slabosti i nečistoća Koje prijanjaju za našu dušu I dio su tijela koje je puno zla I vuče dolje i protivi se bilo čemu duhovno ne? Što svako koje je krenuo na duhovan put osjeća u sebi Znači nama treba neprestani sozom Jel' tako? Kad je Isus nadvladao satonu pustinje Ovaj nije išao za stalno Nego do, do sljedeće prilike Luka 4.13 Do sljedeće prilike Tako i kod nas Jednom kad ga nadvladate On je tu, otišao do sljedeće prilike Ili neprilike prilike Znači nama treba neprestani sozo Zato ja učim kako se uđe u Krista Isusa Kako on uđe u nas Što je brak duhovne prirode I kako se ostane vjeran Bračnom drugu zarušniku koji je Krist Isus i kako se živi zajedno s njime, na što smo svi pozvani kao crkva ili zaručnica Po prvim korinčanima 1.9 uči jednom u brak i izaći je nevjera i nije uputna Što radi većina Zato ja učim cijeli paket Jer bez cijelog paketa i zajedništva s Kristom 0.24 nema uspješnog brak Jer netko od vas bračnih drugova želi da ga njegov bračni drug voli samo u petak I to samo jednomjesečno ako vi to nećete takvi nesavršeni zašto mislite da on savršen i želi još nesavršeniji ljubav? Nema logike, jel tako? Ja vas molim da ako možete smanjiti mobitele, meni ne smeta, ali možda drugima smeta. Jel me pratite dismo i dok je Petar, još smo u Kornelijovoj kući ja vas pripremam kako da najbolje slušate gdje se govori riječ Božja. I dok je Petar još govorio, kaže dok sam ja još govorio i dok je još govorio siđe duh i to se događa ljudima. Prijavlju stalno očitovanja i su prijavili jedno isceljenje. Znači to se događa stalno gdje, je, gdje se govori riječ Božja. Luka 5.17, dok je Isus propovjedao očito riječ Božju bila je prisutna sila gospodnja da isceljuje ali nisu se svi iscielili ako ih je bilo puna jako puno mnoštvo je došlo slušati riječi i biti iscijeno luka pet jedan i petnaest ali iscijelio se samo jedan Zašto? Jer je imao vjeru Isus je vidio njihovu vjeru Zato razrađujemo vjeru Da ne bi bilo da ste bili usred vode i išli doma suhi To se događa većine Zato učimo kako se otvori za riječ Božu Što je vjera i na koji načina djeluje u našim životima Ona djeluje u ovoj fazi na dva načina Broj 1 kao čista sila ali ona neće razbiti vrata vaše kuće Vi morate otvoriti vrata Otkrovenje 3.20 Ja kucam Ali vi otvorite vrata Da ja uđem i sjedinim se s vama Večera znači sjedinit Communion Zajedništvo Ne papat kruh I salamu I hroštule To se sjedini s Isusom To znači večerat Sjedinit se. Dijelit istu čašu Isto breme. Prema tome riječ Božja ima u sebi duha Božjega, a taj duh Božji je svemoguć. On je sila. Ivan 6:63 kaže moje riječi su duh i život. I taj život zoji, on hoće promijeniti bilo što što je od Sotone učinjeno u vašem životu, što je u principu uništenje i neživot Ivan deset deset satona lopov je došao ubit ukrasti i uništiti a ja Isus sam došao da imate život i da ga imate u potpunosti to bi recimo svakom čovjeku zdrave pameti bilo dovoljno da zna da rak mora biti od satone jer uništava Božju tvorebinu što je tijelo no nemaju neki ni takvu pamet onda morate vidjeti kako pamet imaju i onda ne slijedite one koji nemaju pamet nego slijedite one koji su pitanja, ne dok propovjedamo, da ne umetamo, zapišite nakon, pitanja ne dok propovjedamo, poslije Poslije nas samo ne u grope iz upravo spomenutog razloga, slobodno zapišite, sva pitanja odgovoriti, ali iz mudrog razloga ne miješamo se u ovu struju Prema tome znači vi možete primiti život i vi ćete osjetiti kako život struji iz vaše tijelo I mijenja situaciju Što je prijavila jedna žena juče Koja je presvojila isceljenje Jer je osjetila Znači, ona ima bolest tijelo I osjetila je promjen Osjetila kako struja ide, Osjetila je kako se mijenja situacija Druga je znači, shužila da bol mora I stavila je prst, boli, moraš ići A molila se prije, ne uspjela bolje, odmah ne stala. Radilo se od gr grlo bolje Znači, to je cijelo vrijeme tu Dostupno, besplatno i ja vas učim kak prisvojiti To je vaše ako ste u Kristu S ovog seminara ne možete ići A da ne znate što znači biti u Kristu Jer uglavnom, ljudi to ne znaju Uglavnom, znači, preko 90% ljudi ne zna što znači biti u Kristu Isusu Što znači biti Kristov što znači da Krist prebiva u nama i da smo mi tijelo, Kristova On glava Zato ja dajem veliki naglasak na to, jer to je temelj svega, tu sve počinje I ako nije počelo, onda nema ničega dalje Stvari su samo, kakve su bile samo sa promijenjenom situacijom u vašoj glavi, koja uglavno obmanjujuća Mislite da je nešto, a nije, i onda se čudite zašto vam se ne događa U Kristu se događa stalno i to, točno onako kako ste vidjeli Da se događalo njemu dok je hoda na zemlji Jer mi smo pozvani, po 1. ivanove 4.17 Da budemo na zemlji kakav je On bio I da činimo, po Ivanu 14 12 ista dijela kakva je On činio Prema tome, ako vidite da nemate plodove Kakve bi trebao imati Krist koji je trsa Viste loze, onda morate razmisliti da li ste u Kristu jer morate zna da bez njega ne možete ništa I ako ne možete ništa, to jer bez njega, po Ivanu 15.5 Čisto zdrava logika Prema tome, jedan od načina na koji riječ, ova koju ćete ovdje čuti, dijeluje je sila Izaija 10.27 kaže pomazanje Riječ je pomazana jer je Duh Boži u njoj, i sila Boži u njoj Pomazanje će strgati Aram Jaram je bolest ili bilo koja druga vrsta ovisnosti, plaćanja su tome kako onaziva on u djelima deset trideset morate otvoriti srce širom i imati veliki da i amen za božje djelovanje i Božju riječ jer neće djelovat na silu drugi način kako odma djeluje riječ koju ćete slušati Jezda da čujete istinitu informaciju a riječ Božja je istina i Bog nikad ne laže, zato dobijate ove papire To vam je dioptrija za čitat riječ Božju Za razmišljati o riječi Božoj, Za to onome što On čini u vama i po vama raz, to onome što vi možete učiniti po njemu I to ponavljajte stalno To su vam najvažniji upute, temeljne koje možete ikad dobiti Igdje, za praktičan život, ja ću vam i sad ponoviti jer ako je to istinita informacija I vi se ponašate u skladu s tom istinom On će potvrditi svoju riječ I vi ćete dobiti to što riječ govori Da ćete dobiti na isti način A to smo jučer objašnjavali Kako će on potvrditi svoje proročanstvo O bundevi ili o lubenici Kad vi posadite sjeme lubenice Jer u sjemenu lubenice je proročanstvo lubenici No ako ostane u vrećici Ovo je vrećica Na policama u ladici Ono neće dati rezultat Neće dati isceljenje, izbavljenje Neće dati snagu i pobjedu Neće dati prosjetljenje, ljubav, radost i mir Jer ga niste posadili u dobru zemlju Vi ste dobra zemlja ili niste Onda smo si dali truda I objasnili smo praktično, pored bosijaču Traži se dobra zemlja Inače si usred riječi Boži milosti oko tebe A tebi se ništa ne dogodi ja sam baš objašnjava na jednoj našoj molitvenoj grupi Dolazi jedna žena, krasna žena Ona je bila umrla vidla Isusa Bila na nebu Uve u novi Jeruzalem Pokazao velike tajne I vratio je nazad Sad živi u zajedništvu sa anđelima I služi gospodu I na kući ima veliki natpis Ja i moja kuća služit ćemo gospodu I to pokazuje Ona, njezine riječi čim ide prema mojoj sferi se iscijeli, opipljiva. Zadnji put kad sam bio kod nje kaže da i ja je neko nestalo iz Koljena koje je bolila. Ona se pomladi mladi, evo imati ovdje ljudi, nema mogu to potvrditi. I ja sam pitao njih na zajednici dobre, zašto se to njoj događa, a vama se ne događa, ja nju ne volim više. Ona je tek nova u, u ekipi. Zašto se njoj događa? Zašto ona dođe sa užasno boli i iste sekunde ju nestane? E me pratite? Morate razumjeti princip vjere u Riječ Božju Ne princip vjere u nekoga Jedna od velikih smetnji Uz vjeru, ja učim neprijatelje vjere ili smetnje vjere Pa smo ju spomenuli što? Razumsko slaganje Potvrđivanje Da, da, Riječ Božja je istinita I nikad ne dijelovati u skladu s riječi To je obmana to je šuplja glava, kako to naziva Jakov Jakov je dao tome nekoliko stihova Jakovljeva drugo pogled je stihovi šest O šuplja glavo Zar nećeš spozna da je vjera Bez podudanih dijela mrtva Kao što je tijelo bez duše mrtvo Nema života Onda smo govorili o sumnji Mi ne smijemo sumnjati U ono što je Bog rekao Jer ako sumnjamo To je otpor prema njegovoj ljubavi Zatvara vrata Sumnja je otpor Ljubav, to je božanski reč, ne smije susre sa otporom ako će ostvariti učinak u nama Zato onaj koji sumnja Onaj koji sumnja Jakovljeva prvo poglavlje stihovi 5-8, daje krasnu sliku Onaj koji sumnja, neka ne misli da će išta dobiti od gospoda Ne nešto, nego išta Jer takav čovjek, podvojena uma nestalan je u svemu što čini Sumnja je neprijatelj vjere Sprečava Božje djelovanje u našem životu I onda se ljudi čude Zašto im se ne uslišava molitva Kršćanska molitva nije molitva to imaju sve vjere i religije svijeta Mi smo iznad njih Jer smo u višem stupnju odnosa prema živom Bogu Koji je intimno i prisno prisutan U svom najpunijem naj, naj utjelovljenju Među nama Emanuelu, Kristu Isusu I imamo najčišći stupanj svjetla istine Kršćanska moletva je Molet vjerova da smo primili i uzest A ne moliti, moliti, moliti, moliti, moliti, moliti Ništa ne dogodi to nije naša molitva. Prema tome zakon vjere koji objašnjava kršćansku molitvu u Marku 11 24 kaže ovako: Dok molite, ja vam kažem, Isus koji nikad ne laže, nikad, jer nije Isus govorio riječi, nego sam Bog Otac, živi Bog, Bog koji je čisto svjetlo svemogući Bog. Čista istina Savršena ljubav je bio utjelovljen u Isusu Hristu Sinu Božjemu I On je govorio kroz njegova usta Što je Isus više puta rekao recimo u Ivanu 12, 49, 40, 49, 50 Sam kaže Riječi koje govorim nisu moje riječi Otac mi je zapovjedao što govorim Prema tome Otac Nebeski Bog živi Svjetlo On kaže Ja vam kažem u svoj istine Izvorni kaže Amin, Amin Sama istina govori istinu na koju se možete kladiti nema greške Zašto god da se molite Znači, molitva Vjerujte da ste već primili Znači, nije samo molitva Većina samo moli i nikad ne primi Kukaju za pomažu očajno jer to nije uputaj Svetog pisma on kaže, ako hoćete dobit bilo što od mene Morate doć k meni u skladu sa mojom riječju Kroz vrata koja sam vam ja otvorio Ivan 15.7 Ako ostanete u meni I moje riječi ostanu vama Tražite što god hoćete I bit će vam Prema tome Mi moramo biti u njemu I doći u skladu s njegovom riječi, je tako? Prema tome njegova riječ Dok molite Vjerujte Da ste već primili Da li još nismo primili Da li ja sam rekao da vjerujete Dok još niste primili I to je uvjeda da primite To je zakon vjere Jer njegovi puti nisu kao naši puti I njegove misli nisu kao naše misli Jer kao što je nebo iznad zemlje Tako su njegove puti Iznad naših puta I njegove misli Iznad naših misli Po Isaji 55.89 Prema tome, ne možeš očekivati da ćeš ti svojom pameću Svojim načinom postići božanske rezultate Jel' me pratite gdje smo? Stoga mi dolazimo njemu u skladu s njegovom riječe I znamo da je njegova riječ istina I ponašamo se u skladu s time i ne sumnjamo Jer vjera i sumnja su protivnice Sumnjamo u nešto što ne znamo da je istina Ako mi ne znamo da je njegova riječ istina Onda smo na nesigurnom tlu Zato sam vam dao sedam puta sedam moćnih uputa i ja ću ih ponovno ponoviti, to će nam biti ispovjet svaki dan Dok, vam, dok to, to mora biti ispovjet svima nama non stop Jer o tome nam sve ovisi ako ćemo djelovati u skladu srijeću Broj 1, Bog nikad ne laže Ti tu 1, 2, nikad, ne nekad pa možda ako, ne, nikad Broj 2, njegova riječ je istina Jer ako ti dolaziš pred njega i On ti kaže istinu, a ti se ponašaš kao da to nije istina. Ti ga gledaš u oči. Njega koji je krvario zbog tebe i kažeš mu lažeš. Prva Ivanova 50. Ne vjerujte svjedočanstvo koje je Bog dao svom sinu, radite ga lažcem. Prema tome moramo riješiti odmah na početku. Je li Bog govori istinu? Je li riječ Božja kao da Bog stoji predamnom u Kristu Isusu u kojem je u svoj punini među nama tijelesno Po Kološanima 1929 Pa ako je on među nama u svoj punini tijelesno u Kristu Isusu Nema razloga gleda gore Ako je tata došao sa službenog puta u Americi Ja mu više ne pišemo u Ameriku pismo Ko? Neki Jer sve vjere i religije pišemo pismo u Americu Ali on nama nije u Americi, nego je u sobě Emanuel, Bog s nama i to ne dijelomično Nego u svoj punini Tjelesna, Vidljivo Stoga ko vidi mene Vidi oca Stoga ocu prilazimo U Kristu Isusu Zato ga iz ove Izaja Kad najavlju njegov dolazak Izaja 9.6 Evo pet imena Kojima će se zvati to dijete To jest ovo su njegove kvalitete Predivni Savjetni Pazi sad Bog silni Otac vječni O Isusu govori Ok, znači otac vječni je ono naj, tko je naš stvoritelj, iz kojeg smo potekli, stoji pred nama u Isusu i govori nam riječ, ti moraš riješiti da je to istina. Treći stavak, on je vjeran i ispuni svako svoje obećanje, ne neko nego svako. Svako, već ćemo razrađivati obećanje koje je dao Abrahamu našem ocu povjeri. I vidjet ćemo kako se Abraham, naš otac, povjeri, ponašao i dobio božanske rezultate On je naš primjer Jer kaže, Rimljanima 4.22, nije ovo samo zbog njega zapisano da mu je računato nego i zbog nas Nas to smo mi Broj 4, Bog nije kao čovjek pa da bi rekao i onda porekao Sin Adamov, pa onako ču jedan dan, ke okay, puhne vjetar, pa onda drugačije Ne, ne, ne, on što kaže bude, ovo su vam četvrti i peti stavak Brojevi 23 i 19, Jezekiel 12, 25 i 28, što ja, Gospod, kažem, sve će se ispuniti Ne, nešto sve Ovo morate usaditi u vaš um ovo vam je najvažnije od najvažnijeg Nikad ništa važnije nećete čut Praktično, nigdje jer ovo su vrata Za riječ Božju A riječ Božja je komunikacija Između vas i Boga živoga Sve što primate Primate kroz riječ Božju Na način da on to već napravio Ili osigurao Ili obećao Vi ste čuli Znate da je istina Jer Bog ne laže Ponašate se s tim u skladu Što je vjera I on potvrdi svoju riječ Po Marku 16.20. Jerem 1.12 I kaže Ja motrim na moju riječ Da je ispunim Prema tome, On je sve ovo dokazao na živom primjeru u povijesti Izraela Koji su naš primjer, naš primjer, naša mustra To što se s Izraelom dogodilo, dogodilo se nama za primjer Prvim Korinčanima 10, do 13 vam to opisuje, ali stih 6 čitamo, dogodilo se nama za primjer Prema tome, Prvi Kraljevi 8.56 kaže da nijedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Izrael je bio sluga Ispod nas, mi smo djeca Božja Oni su bile sluge Nisu mogli bi djeca Božja, krist još nije bio uskrišen, krv nije bila prolivena, greh nije bio dokinut Njihovi su grijesi bile prekrivene Naši su dokinute To je razlika velika Znači svako je ispunio, a kamo li neće nama Koji smo u Kristu Isusu Čija krv prolivena je jamac cijelog novog zavjeta po Hebrejima 7 22. Koji je on veliki svećenik. Imamo bolja obećanja, bolji savez po Hebrejima 8.6 Svako božje obećanje u Kristu Isusu nije ne nego da, naš da. I amen Bogu na slavo Drugim Korinčanima 1.19.20 To morate znati Ovo je prevažno Nemamo ništa važnije u cijelom životu Nigdje ne možete ništa važnije pročitati a uglavnom ljudi čitaju samo gluposti Slušaju samo gluposti Pune su im glave gluposti Izlaze iz uputa Pavla koje je dao u Filipijanima 4.8 Da uđu u onaj mir u Filipijanima 4.7 Koji nalazi, nadilazi svako razmiš, razumijevanje I onda normalno su stalno u nemiru Jer su im misli pune stvari na koje ne bi trebali misliti Jer kaže, mislite na ono što je istinito, pravedno, čestito, hvale, vrijedno, kreposno Samo si preispitaj na što misliš na ovo moramo misliti jer ovo su vrata za sve blagoslove, ne neki blagoslov, svaki blagoslov. I onda utemeljeno na ovih sedam velikih istina imate praktičnu primjenu u životu. Broj jedan, sveto pismo, riječ Božja je Bog otac, moj otac, uosobiš sve što ti piše koji govori meni osobno sad. Ja sam si dao uvest na novi zavjet, ovo je ljubavno pismo mog Boga oca meni. Jer Bog je ljubav, ja sam dijete ljubavi i kako može biti pismo? Pa mora biti ljubavno. Ja znam kad sam prije kak sam stalno putova ko mlađi, uvijek sam curu u drugom gradu i onda normalno stalno si primaju slao pisma. Pa ti to pismo čekaš ko o zeblji kišu. I kad dođe stari moj mirišeš to pismo dok ne dođe drugo i čitaš ga sto puta, jel tako ili nije tako? Ali mi kao da se tako ne ponašamo u odnosu na najvažnije pismo, na sveto pismo, ljubavno pismo. Ok, znači kad mi razumijemo da ovo ovdje On stoji pred nama u Isusu Kristu i govori meni i gledamo oči sad Onda će se drugačije ponašati prema tome, je li tako ili nije tako? onda imate drugi stavak, Bog otac jest ono što u svojoj riječi kaže za sebe da jest. Ja jesam ono što on u svojoj riječi kaže za mene da jesam. Jesam ne ono što se meni čini, ne ono što drugi misle, nego ono što on kaže za mene da jesam, ja to jesam, ako sam njegova njegov jesam. Bog Otac ima ono što u svojoj riječi u Svetom pismu kaže za sebe da ima I ja imam ono što on u svoj riječi kaže za mene da imam Imam Ja imam ime Isusov jer kaže da ga imam Možda ti misliš što hoćeš, ja ga imam i koristim ga i super radi i mogu točno učiniti po tom imenu Ono što On kaže da mogu učiniti zadnji stavak Jer ja znam prezadnji stavak Da On može učiniti ono točno što u, svoj pismu, u svom pismu kaže da može učiniti I ako bi mi to razumijeli Automatski nam se mijenja svijet Ali naš svijet treba biti promijenjen Naš um treba biti obnovljen Ne su obličen s ovim svijetom Mi ne smijemo razmišljati Kao što svijet razmišlja Rimljanima 12.2 Tri pogleda upute za kršćane Za nove kršćane Bro jedan, upokorite svoje tijelo, prikažete ga Bogu Kao živu, ugodnu žrtvu njemu Kao vaše duhovno bogoslužje I obnovite vaš um Nemojte se suobličavati s ovim svijetom Da možete razabrati što je Božja volja Koja je Božja volja dobra, koja je dozvoljena, koja je savršena To je naš zadatak Mi moramo promijeniti naš um ili ga naš pogled na stvari Jer uglavnom je krivi Moramo početi gledati na stvari kako on gleda Moramo početi misliti riječ Božju 1 Korinčanima 2.16 Mi moramo imati misa o Hristovo Jer prirodni um ne prima što je od duha Božjega Dva stiha prije Njemu je to ludost Zato mi moramo silnom riječu Božjom Moćnim oružjem 2 Korinčanima 10.4.5 U pokoritaj um Svaku oholos kada se protivi spoznanju Boga Svaku, ne neku I svako mudrolijanje, vlastito razmišljanje I svaku misao ne neku misao Zamislite, svaku misa dovez do pokornosti Kristu. To znači što on kaže, to je to Kako malo dijete, kad mu tata nešto kaže, on nema neke druge opcije To je to, on ne zna drugo, to je to Zato pismo kaže, budite poput male dječice, ne misli fizički, nego duhovna U najvišem obliku, po, pouzdanja, povjerenja Nevlastitosti, oslanjanja na njega, na to se odnose riječ iz Mateo 18.3 I jednom kad smo mi to razumjeli onda je druga situacija. Onda nama svaka riječ živa, onda se mi uzdamo cijelim našem srcem u njega mudre izveke 3.5 a ne u naše vlastito razumijevanje i počnemo živjeti u skladu s njegovom riječju ili postanemo dobra zemlja i odjednom počne to sjemenje davati plodove, trideset ostru, šezdeset ostrok i stostruk ja znam da mi neki odma sto ali ne ide, Ne ide. Moraš proši neke razrede, ali vidiš, jasno da stvari rastu Kako rastu? Rastom Božim, Kološanima 2.19 Pa ko je to rastu? Nonstop rastiš Jeste sa mnom, da se pomolim, ovo je bio mali uvod za tovi koji nisu bili Pa idemo dalje Sprečavam se vama koji ste bili, ali vama će Žao mi je da ljudi nisu bili pa da onda ne znaju gdje smo došli i odakle krećemo. Ja vas molim da pognete glavu u poštovanju. Otvorite srce, zatvorite oči da se fokusirate na riječi. Ne gledate nikoga ko vas da blagoslovimo ovaj današnji susret. Hvala ti Oče, na još jednoj prilice da možemo veličati slavi tvoje ime i sve što si napravio za nas u Kristu Isusu. Hvala ti zbog toga. Ja ti predajem svaku dušu ovdje. Ti si Otac milosrdni, ti si Otac svjetla, ti se Otac ljubave, Položi svoju ruku na svakog od njih, dotakni ih svojom ljubavlju, svojom svjetlošću. Neka budu promijenjeni danas kroz svoju riječ. I hvalati te, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. <clears throat> Mi smo jučer razrađivali jednu tipičnu situaciju Svetog pisma, dijela apostolska 14. stih 7 do 10. Koja se je dogodila nakon što su apostoli propovijedali evanđelje po prvi put ljudima koji nikad nisu čuli o Kristu jer su došli u likaonske krajeve, listru i Derbu. Evanđelje je radosna vijest o Isusu Kristu uključuje sve ono što je Bog otas napravio za cijeli svijet Na križu i dostupne svima po vjeri kad prime Krista u život i priznaju ga za gospodara i onda smo razradili jednostavan princip čujem, vjerujem, djelujem i on potvrdi svoju riječ jer on jest sa onima koji propovjedaju ovdje ja i sa onima koji slušaju, a koji imaju uši da čuju i potvrdit svoju riječ po Marku 16.20 Gospod je bio s njima surađiva s njima i potvrđiva svoju riječ sa popratnim znacima i čudesima. Evo ja sam rekao Cur je prijavila jučer došao sa grloboljom upalom grla, mučila se dva dana, nije mogla, nije se znala izboriti, uzimala i prirodne medicine i kad sam ja rekao nešto ona je shvatila to Nju je to diglo I napravila je točno to Stavila prsti Rekla ponovila I bol je Ona se čudila U svojoj nevjere sama I napisala sviđanje Ujutru smo ga stavili na stranicu ona Iste sekunde bol nestala. Jerako Jer ako evanđelje uključuje Izaju 53.4 A uključuje Jer Izaja 53 Je propoved o Kristu I o križu A tamo piše Nisam ja izmislio Nego piše Da je Krist Isus. Da je On uzeo naše bolesti i ponio naše bole. Te riječi su bremeniti od bolesti i boli, uključuju patnje, muke Fizičke i psihičke Uključuju bolesti, fizičke slabosti, nemoći, to je sve uključeno, uključuje čak riječ brige Jer i to je uzeo i prema tome, ako je on to uzeo I naše uzeo, nema razloga Da mi ponovo nosimo, jer mi smo tijelo Njegovo, ne pripadamo nama nego Njemu, prvim Korinčanima 6, 19, 20 Jer smo kupljeni, krv je prolivena Cijena je plaćena To je tijelo kristovo ono je već ispatilo Nema razloga da mi opet patimo Znači, nezakonski Sotona Nasrće na kristovo tijelo I Kristovi bi trebali ima svjesnost o tome Da su u pobjedi, da im to pripada I u ime Isusa Krista. Radićemo jedan dan vlas po Kristu Istupiti I presvojiti pobjedu Ona je to napravila, doduše u grupnoj sferi Napravila je to zbog poticaja, ali je svejedno napravila I stvar se dogodila kad? Odmah Razlog ra, To mi je novo, nova uputa došla od gore, pa ilustrativno Razlika između odmah i odmak je samo u nama jer u njemu nema promjene ni sjene odmijene Po Malahi 3.6 i Jakovlje 1.17 Znači svaki odmak od odmah je na nama, a ne na njegovoj volje Jer onda bi on bio pristran Znači svaki odmak od odmah je samo koliko naša vjera u njegovu riječ eskalira I sad ćemo isti jedan taj princip Odjuče Na jednoj novoj situaciji razraditi uz neke dodatne stvari Znači, razrađujemo princip vjere Vi morate znati da ako nemate vjeru Vi se ne možete spasiti Prema tome, prije nego što vas budem pozva pod križ Vas koji niste bili pod križem Vi morate znati kako se prima to što primate to se ne prima emotivno, jer vas je tu atmosfera povela Jer bi vi htjeli biti e, član neke dobre ekipice Jer bi htjeli... ne, ne, to se prima na jedan jedini način Zbog jednog jedinog razloga I to se prima po vjeri Efežanima 2.8 kaže da ste spašeni po vjeri Ne po vašim dijelima da se netko ne bi hvastao Ali ne samo da smo spašeni po vjeri Nego živimo po vjeri Pravednik moj će živjet po vjeri Hebrejma 10.38 I ne samo to, nego i hodamo po vjeri a ne po onome što vidimo, po drugim korijenčanima 5.7 I ne samo to, nego bez mu je nemoguće umiljiti Jer onaj koji mu prilazi mora vjerovati da on jest i da je platac onima koji ga ustrano traže Po Hebrema 11.6 I ne samo to, nego primamo molitvu uslišenje po vjeri Upravo smo rekli Marko 11.24 i Matej 21.22 Sve što u moleti zatražite vjerujući primit ćete To je druga verzija istog Marka 11.24, što smo ga prije spomenuli i ne samo to, nego se izcijeljujemo po vjeri Jer kaže jasno i glasno ženi koja je krvarila 12 godina u Marku 5.34, tva te vjera izcijelila I ne samo to, kaže i centurion, koji je došao za uzimac za svog tamo slugo On mu rekao, nekad ti bude kako si vjerovan, znači bit će nam kako smo vjerovali Prema tome, ja iz tog svih skupa zaključujem, vi me ispravite ako imate drugo mišljenje da je bitno nauči što je vjera Jer puno ljudi ne zna što je vjera Hebrajima 11.1 daje definiciju što je vjera Mi ćemo to razraditi da vi meni znate točno što je to s čim baratate kasnije u životu Jer kroz vjeru primate sve Zato što on nama već sve osigura Kažu ko Efežani 1.3 da nam je Bogu, Isusu, Kristu svaki blagoslov duhovni osigura Eri tako? Prema tome, on je to u prošlom vremenu Mi to moramo čut, povjerovati, živjeti u skladu stima ili na tom svjetlosti te riječi i onda se stvari dogode a to ne možemo, ako ne vjerujemo u njegovu riječ Prije nego što se očituje u materijalnoj izbilje, jer to je vjera Vjera spušta nadu u sadašnjost Nada je u budućnosti, nešto zračno A kaže ovako, vjera daje bit Ja sam dugo razmišljal kako prevesti, jer to nije baš razumljivo Ljudima, koji ne znaju o čem priča Kako prevesti, vjera daje bit nade Vjera materializira nadu, jer nada nema biti, nema substance nije tvarna Vjera materializira nadu sad Nada je u budućnosti Ali mi ne prisvajamo po nadi, nego povjeri. vjeru Inače, Bisos sreka ja vam kažem u svoj istini, za što god da se molite, nadajte se da ćete primiti Većina se nada i ne primi Znači, vjera spušta nadu sad Mi se ne nadamo, nego znamo Po onome što Riječ Bože objavljuje I presvajamo sad, i zahvaljujemo kao da je naše i onda bude Jer vjera je, isti 11.1. 11. Uvjerenost u zbilje koje još ne vidimo Danas ćemo to razrađivati To je jako važno Danas i sutra, vjerojatno ćemo i sutra Ako Duh ne bude drugačije vodio, ali to mi je namjera Razrađivati, to je prevažni princip ali to ne možete prihvatiti, ne možete to primijeniti ako niste razumjeli ovih 7 plus 7 istina Jer to što mi vjerujemo je... U ko je Komentare, ja vidim da vas, vas dotiče, ali ja vas molim u svoj istini ljubavi da se uzdržite komentara U duhu, vi to meni recite i pošaljite mi pustico Ništa zlonamirna E, jer onda imate ovakve komentare da se Bože umješa, drugi se umješaju, znači ja molim tišinu u sali. E, doćemo do toga, ne brinite. E, ako je itko što se tiče opraštanja, strog to sam ja, nema greške. Ne brinite što se toga tiče. Ok, znači čitamo situaciju sa deset gubavaca. To vam je Luka 17, stihov 11 do 19, samo da ih nađem gdje su. Vi koji ste donili Sveto pismo Otvorite, zabilježite za možete doma to pogledat Znači Luka Poglavlje, evanđelje po Luki Poglavlje 17 Stihovi 11 do 19 Mi čitamo ove riječi Kao da se tiče nas kao da smo mi gubavci kao da Isus nama govori i razumijemo princip vjere koji je omogućio gubavcima da dođu do blagoslova isjeljenja. Kaže u Ivanu 20. poglavlje Luka 17 Stihov 11 do 19 a ne, ne, nemamo sve iste Biblija e Luka 17. poglavlje pre stihove 11-19 Kaže Ivan za Isusa A on mu je bio najbliži od svih učenika Na grudima mu je bilo naslonjen On je rekao ovako Ivan 20. pogađa i stihovi 30-31 Mnoga je druga čudesa još Isus napravio pred svojim učenicima Ali ona nisu zapisana u ovoj knjizi Jer sad mi jedno čudo ćemo dotaknuti Vjerujte mi prije ili poslije vam trebati u životu čudo ono je dostupno u Isusu Kristu I bolje vam se unaprijed kao muda ratnik pripremi za to A nekad krene frka Onda počet gledat koliko imate vojnika I koje vam je naružanje Znači u se spremamo A ova su zapisana Pazi sad ovo Da vi, to smo mi, možete vjerovat Da Isus jest Krist, Mesija, Poslanik Da se u njemu Bog osobno spustio na zemlju da on jest Mesija, sin Boži i pazi sad ovo i da vjerujuće. Da možete vjerovati i da vjerujuće. Imate život, to je ovaj ZOJ, tekst je ZOJ ako ga nađete na izvorniku, te božanski život, to nije ovaj animalni život samo živim. ne, to je božanska kvaliteta života, punina život i da vjerujući imate Zoji, pazi kako, po njegovom imenu. Jako ja, puno nazovi kršćana nemaju zoji jer kozna zna koja imena zazivaju? Život zoji je samo po jednom imenu, po imenu Isusa Krista jer to ime, jedino ime je ime Božje, iznad svakog imena, ne samo na zemlji nego i na nebu. I ispod zemlje, svako koljeno Mora se prignuti pred tim imenom I svaka usta, prije ili poslje, hoće priznat Krist je gospodar Mi smo jođo objašnjali gospodin krivi prevod U svim Hrvatskim Biblijama Zato što grčka riječ kirios ne znači gospodin, što ne znači nikome ništa, nego gospodar Ista riječ se prevodi u Otkrovenju 17, 14, 19, 16 Kao gospodar gospodar Kirios, što je grčka riječ, znači sljedeće Onaj koji ima vlast nad nekim ili na nečime Kome netko ili nešto pripada Onaj koji ima moć odlučivanja nad nekim ili nečim A to je Krist, Kirios, Svi će se prignuti pred tim imenom To su Filipijani 2.9-11 Apsolutno svi Zato je to ime u koje mi vjerujemo Po tom imenu imamo sve I ono je dano crkvi kao mač Kako kaže veliki sluga Boži Kao što je u moj sijovoj ruci bio štap Tako je u naši, na našim usnama ime Isusovo i po Kološanima 3.17 Svaki vjernik, vjernica možete reći, crkva je vjernica U očima Božim ili muško i žensko U crkvi su ona U odnosu na krista zaručnika Svaka ona nema pravo Ništa potpisivati, nijedan dokument u svijetu Bilo što da čini, govori Osim u ime Isusa Krista Po Kološanima 3.17 Inače, nijeće svog zarušnika Ok Deset gubavaca Dolazi pred krista Isusa na putu u Jeruzalem Prolazilo je između Samarije I, Gal i Galileje Prolazio Isus Kad htijede ući u jedno selo Dođe mu ususret Deset gubavaca Stadoše iz izdaleka Nije bilo dozvoljeno prilaziti Le je guba prelazna bolest To će priješ na tebe Nije guba kad imaš gubu I počeše vikati Isuse učitelju Smiluj nam se Ili ti ga budi milosrdan Milosrđe To vjerojatno ne znate Sastavljeno dvije riječi Od mizerija i kordija Mizerija je bijeda, kordija je srce Mizerikordija, ili milosrđje ljubav prema onome koji pati Krist Isus je bio i ostao veliki milosrni svećenik Hebrajima 2, 17, 18 I On se nikad ne mijenja po Hebrema 13.8 I On uvijek pruža milosrđnu iscijeliteljsku ruku i dotiče bolestne Uvijek, ne mijenja se On nije jednom bio, pa više nije ovo što se tu događa, događa će se uvijek kod svih koji mu dođe Kao što su mu dolazili ljudi u doba kada je hoda u tijelu iz, iz Nazareta Uvijek I Isus Christ nakon toga njima kaže, to je 14 stih Kad ih vidi je reče im Idite i pokažite se svećenicima ovo treba razumjeti u skladu sa običajima i pravilima starog zavjeta. Znači, kad je Isus njima rekao, idete i pokažite se svećenicima, On se poziva na levitski zakonik, gdje kaže ovako, 14. poglavlje levitskog zakonika, Nadalje dade gospod moj si ovaj naputak, za gubavca onog dana kad ga se proglašava čistim. Isus je rekao, čisti ste. Kad je rekao, ukažite se svećenicima, rekao je, čististe. ste Pazi sad ovo Vrijede ovi propise Mora biti doveden pre svećenika. I to mora svećenik izaći vani pretabor I nađe li ta svećenik od pregleda, da je gubom u mjesto izcijeljeno I sad ide žrtva, dvije ptice, jedna se znači zakolje, druga se poškropi sa tom krlju I ona se pusti da odleti Krist je umro, i njegova krv na nama, i mi odletimo Krv. Prema tome kad je Isus njima rekao ukažete se svećenicima Ili svećeniku On je njima rekao Iscijeljeni ste Ali Sad dolazimo do glavne situacije Oni još nisu bili Vidljivo iscijeljeni Guba je još bila na njima Dok je Isus govorio kako mi to znamo? Znamo, jer sljedeći stih kaže Dok su išli Očistiše se I sad dolazimo do jako važnog principa A to je Dijelovanje u skladu Sa riječu Božom Ovdje sa riječu Isusovom Ili praktičan prijevod od strane mene djelovanje, ponašanje, kao da je riječ koju je Bog izgovorio, istina. Kako bi se ja ponašao da je stvarno istina, što je Isus rekao, a ja imam gubu, jel bi ja ostao kod njega i rekao mu Isuse, jel ti kužiš da ja još imam gubu i da ću se osramotit kad dođem kod svećenika, jer ja sam još gubav. To ne bi bilo djelovanje u skladu s riječi Ide i ukaži se svećenicima Ali s obzirom da su gubavci povjerovali Isusovo riječi Oni su se okrenuli I krenuli točno prema, na mjesto gdje ih je Isus poslao I kad su oni to napravili On im je dao zdravlje To je princip vjere jer vjera je uvjerenje, opet Hebreja 11.1 da mi već imamo u skladu sa riječ Božom, njegovim obećanjem ili njegovom izjavom nekad je obećanje, nekad je činjenično stanje prije nego vidimo ili osjetimo to u materijalnoj zbilje jer onda nije vjera nego potvrda. Znači, da bi primili bilo što od njega Mi moramo napraviti taj korak na neviđeno Pod navodnicima A u je to korak na najviše viđeno Jer njegova riječ je svjetlost Svjetilka našim stopalima I svjetlo na našoj stazi Po psalmu 119.105 Ili kako kaže psalm 119.130 Kad tva riječ dođe Ona donosi svjetlost to je recimo kada ste vi ovdje došli u mrak i neko dođe u pali svjetlost. To se događa u našoj duši kada dođe riječ Božja jer ona je svjetlost. Mislim prekrasne preotešno ga je prevesti the entrance of thy word givet light. Čim muđe tva riječ pojavi se, donosi svjetla. Prema tome, kad je Isus nešto izgovorio koliko god da se mračno činilo našim tjelesnim očima, to je jedina svjetlost. I mi trebamo hodati na toj svjetlosti U skladu s njegovom riječi I On hoće potvrdi svoju riječ A da bi to mogli, mi moramo razumjeti princip vjere A vjera je ništa drugo Nego nemat nikakve sumnje da naš otac laže To je da naš otac govori istinno Da on ne može slagati Vjera je prema tome Uvjerenje da moj Otac neće slagati to jest da je njegova riječ istina da je to jedina stvarnost iako mi u našem prirodnom umu koji nije naviko razmišljati na taj način ubacimo taj novi program i počnemo bez razmišljanja dijelovati u skladu s njegovom riječi On će potvrditi svoju riječ srazmjerno tome koliko mi vjerujemo Samo jedan od njih dođe natrag kad vidje da je isceljen. Hvalio je Boga jakim glasom. Jer ako smo mi primili isceljenje, pa ti ne možeš utjeti. Mi nismo primili jer smo vidjeli isceljenje. Ti odmah vidiš kad, ga, vidiš kad se netko nada da će primiti isceljenje, a nada je neprijatelj vjere. Nada ima svoje mjesto u kršćanskom životu ali je neprijatelj vjere koja prisvaja. I ako se mi nadamo da ćemo primet to je u budućnosti, a vjera kaže moje je sad. Jesus nije rekao vi ćete biti iscijeni nego iscijeni ste. Ko što smo jučije govorili Da je Petar došao kod Eneje I rekao mu je Isus Kriste iscjeljuje I sigurno mu je rekao Točno što je napisao u poslanicu U prvom pogledu drugo, prva petrova Drugo pogledu 24, 24 stih Njegovim ranama Vi ste bili iscijeljeni Prema tome On nije njemu rekao Ti se nadaj da ćeš biti iscijeljen Nego mu je rekao Ti si već iscijeljen i on to treba primit' kao živu istinu I ako je doista primio kao istinu Netko tko je bio bolestan Koja je njegova reakcija? Pa mora se radovat' Pa mora bi zahvalan' Prema tome, vi koji pišete, zapišite Neprijatelja vjere, broj tri Znači sumnja, razumsko potvrđivanje I broj tri nada Nada je budućnost, vjera je sad Tko primi sad na osnovu izjave U riječi Božoj On se raduje, on već ima Jer je uvjeren u zbilje Koje još ne može vidjeti prirodnim očima Ili opipat prirodnim osjetilima I to je vjera Koja je ono što čini da se mi omilimo Bogu Jer bez te vjere mu je nemoguće ugoditi Zašto? je mu kažemo da lažemo je li razumijete ovu dinamiku da mi njemu govorimo da laže svaki put kad se ne ponašamo u skladu s njegovom riječi kad govorimo drugo osim onog što on govori. Kak se? Pa onako kak Bog kaže, ka bog. A mi kažemo sve samo ne to i govorimo o sotonske laži. Jer ako nije Božja istina onda je sotonska laž, jer Sotona je otac laži ubojica od početka po Ivanu osam četrdeset šest razumijete dinamiku i onda njemu, znači, bacio mu se pred noge na svoje lice i zahvalio mu je A tu je bio Samarijanac Tad reč Isus, ne očistiše li se desetorica A gdje su devetorica Zar se nijedan ne, do, ne nađe da se vrati i dade slavu Bogu negovaj tuđina I pazi sad ovaj stih, ovaj završni stih, ono što bi Francuzi rekli, tuše. I reče mu, ustani i ide Ozdravila te Moja vjera Petrova vjera Vjera Pavlova Ne, ne, tvoja vjera Ako je njega ozdravila njegova vjera Onda vjerojatno može i sve nas, naša vjera jer vjera je nešto što pripada crkvi. Bez vjere se niko ne bi spasio. A kaže Rimljani 12:3 da je Bog dao svakome vjerniku mjeru vjere, a kaže tamo da je dovoljno imati zrnce ili gorušičino sjeme vjere, prema tome imamo dovoljno za početku Jer Jerko kaže da nema vjere, on kaže nisam spašen, jer je spašen po vjeri. To je da uđe u prostoriju, kaže ja sam vam prostorije. Ne, ali su u prostoriju, što se jedino može ući kroz vjeru. Ali ako si ušao imaš vjere da nemaš vjere ne bi ušao u prostoriju kužite dinamiku Ide tvoja te vjera sozo ozdravila Ima jedan veliki sluga, Boži ja vam neću reći koji je ne da bi ga zakinu nego onda ljudi obično vrludaj okolo i pogube se po, po putu ali on je dao krasnu observaciju glede sljedeće stvari u svakoj ovoj situaciji Vi imate tri svjedoka Dobro me sad slušajte Ovo je jako važno učenje Tri svjedoka Jedno je svjedočanstvo Naših osjetila Ono što možemo vidjet, čut Ili opipat Ili, ne, ili već kako Ko imamo osjetila Na I to je svjedočanstvo To je stvarnost Je li tako? Naših osjetila I to svjedoči o istine Naših osjetila Onda imate svjedočanstvo Božje Ili otkrovenje koje je došlo božanskim putem Ovo je otkrovenje došlo putem osjetila Naša osjetila nama otkrivaju Jel tako ili nije tako Danas boli To je svjedočanstvo Bolest je od boli obolio je od boli obolio ima boli. Oke, okay. ali riječ Božja kaže, a ona istina da mene ne boli. Ispočetka kad su gubavci došli k Isusu bili su gubave od glave do pete ili ti ga dobro gubave. Nisu smjeli prići su su takav je bio zakon. Iisus im je rekao Unatoč tome što su oni vidjeli i osjetili Guba je bolna To vam otiče, to vam i u prsti, nos, oči To je bolno To nije nešto za imato, onako veselo Oni su sigurno imali sjedočanstvo, osjetila S jedne strane, na sudu jedan govori, kriv A s druge strane govori, nisi kriv I sad, pazite najvažnije, treći sjedok, smo mi Čije svjedočanstvo primiš za istinu Čemu povjeruješ Tako će ti biti Jer je Isus rekao još jedan zakon A to je Biće vam kako ste vjerovali Idite, neka vam bude kako ste vjerovali To kaže recimo dvojici slijepaca U Mateju 9 poglede stihovi 27 do 29 A ovo ovaj 29 stih Idite, neka vam bude kako ste vjerovali Jer to zakon je sasvim izvijesna Prema tome, mi imamo sva... Recimo, da imate neku situaciju Mi ćemo razrađivati bitne situacije Koliko na vrijeme i prostor Dozvole do kraja seminara Ali ja ću uzeti najbitnije Recimo imate neku životnu situaciju Tlačeni ste, bilo psihički, bilo fizički Ili ste financijski tlačeni Ili bilo što, što, znači, osjećate u duši da ne bi trebalo biti I sad imate to, znači, to vama govori Ti si svijestan toga, sveti govori da je to tako A on kaži nešto drugo Kožite dinamiku I ti sad moraš stati na stranu jedno od ta dva svjedočanstva Hoćeš li vjerovati Bogu koji nikad ne laže? Čija riječ je istina? Koji je vjeran i spuni svako svoje obećanje i da sad ne idemo do kraja? Ili ćeš vjerovati svojim osjetilima? Pazite sad ovo niste nikak čuli, vi koji niste bili kod mene Svjedočanstvo osjetila je zmija u postanku Pravo značenje zmije je svjedočanstvo osjetila Zašto zmija ima to značenje? Jer ona puže po zemlji Naša osjetila, naše tijelo dotiče ono zemaljsko To je najniže naše I zato je zmija bila najmudrija od svih životinja Jer ta osjetila i racionalni niži um Brzo te stvari povezuje Mi mislimo da je to istina no, nije istina, ko što nije istina da sunce zalazi, a istina je osjetiva Jer sunce ne zalazi, a nama se čini da zalazi I onda zmija kaže To je postanak 3.1 je li Bog rekao Prvo dvojba Neće da doći čisto negiranje Ipak je satona lukav, je tako? On kaže, ma je li Bog stvarno rekao da si izcijeli Ma čekaj, ka, mislim, popipaj se Stavi prstu ranu. i onda kaže četvrti stih ne, nije rekao, tamo rekao ne nećete umjeti. Sumnja ili dvojba i onda njekanje i to vam je izganstvo izraja. Odvajate se od Boga i njegovog prisustva koje je u nama kroz riječ putem duha. Nije on nikoga izagnao i nikoga nikad neće izagnati to su slike. Dakle, kome ćemo mi vjerovati? Našim osjetilima Ovo vam je najvažnija stvar za kršćanski hod Jer kaže, mi ne hodamo po onome što vidimo Nego povjeri u ono što piše, ja dodajem Drugim Korinčanima 5.7 Svakodnevno, u svakoj situaciji, u svakom susretu U glavi, u svijetu Vi imate ovaj sukob Vi ste na procijepu Hoću li ja ići na svijetlu koje mi je ukazala riječ Božja ili ću ići tamo gdje mi govori zmija Zapamtite, svjedočanstvo osjetila koje se protivi iskazu riječi Bože zmija Oni koji slušaju to se zovu zmije sa, poznanja stabla, sa stabla poznanja dobra i zla Ko jede s tog stabla umire u svom duhovnom životu jer sluša svoju pamijeta, riječ Božiju stoga su uglavnom, svi mrtvi u duhu I takvi su i rezultati Jeste me popratile Što se događa, znači, kad mi imamo takav pristup Imate tu čuvenu, znači, tominu vjeru Koju je Isus prekorio jer to je Ivan 20. poglavlje, stihovi 24 do 29 Toma nije bio kad se Isus ukazao, kad je prošao kroz vrata, došao u sobu Rekao mir s vama, dahnuo na njih, primite duha svetoga, poslao ih u svet. I kad su mu učenici koji su vidjeli Isusa, rekle, vidjeli smo gospodara Toma nije vjerovao da li mi kažemo učenici ili istine iz Svetog Pisma isto je, jer duhovno gledano istine su učenici, koji kucaju na vaša vrata i pozivaju vas da primite mir ili Krista Isusa i svako dobro po njemu. I vi možete primiti apostole ili istine, ili učenike, i da oni ostanu u vašoj kući Ili odbriš to oni govore I onda oni odlaze od tresa u prašinu pred vašim vratima i svako zlo Jer to je simbolika te prašinu koje vam se nakon tog dogodi je na vama Sami ste si krivi Jer odbili ste istinne vjere Odbili ste ljubav Božju I onda nema mira. Ok, Toma kaže Znači Ivan 20 24 a 29 Pazite sad Tomin vjero mi smo to govorili prvog dana Bog, naš dragi otac, je sve mogući On može djelovati mimo ovog ali ovo je uobičajeni način djelovanja, on nekad, jednom na milijun je mimo daće on nekad nevjerno tome, ali nemojte se kladiti na to. Jedan od milijun nije dobar postotak. Ta slika je bila tamo u petom poglavlju Ivana kad su pored pet rijemova i onog tamo fontane bec kad su znači oni tamo čekali da Anđel dođe i zamuti vodu i jednom bi došao Anđelo i neki jedan bi se iscijio tko zna u koliko vremena. A mi više nismo u tom vremenu, mi smo vremenu da se svi iscieli, a ne da čekamo da neki Anđel Dođe, da se ukaže Isusa na putu za, za omiško Pavlo Ne, mi se ne spašavamo tako To se može dogoditi Događa se da se nekome ukaže Na izvanredan način A to nije pravilno, pratite Prema tome Mi smo djeca Abrahamova po vjeri I baštinima Abrahamove blagoslove Po Galačanima 3.14 Po Galačanima 3.27 I mi znači Imamo vjeru kako ima Abraham Sad ćemo doći do te vjere Ako hoćemo prave rezultate Tomina vjera, nije prava vjera To je vjera u osjetila Vjera u simptome I to je, možete zapisati, vi koji pišete Četvrti veliki neprijatelj vjere Vjera u simptome Oooo, prestalo me boliti Oh, nije me prestalo boliti Ta je nestalan Jer ga Sotona može pikat u tijelo Tijelo je dostupno satoni Može vam daći senzacije Može vam dati osjet Ali vam riječ Božja da istinu i ako ste utemeljeni na osjetu Vi vjerujete u simptome To je klizavo tlo Pazite što Toma kaže Toma kaže ovako Dok ja ne vidim Rane od čavala na njegovim rukama I ne gurnem prste u te rane I dok ne vidim ranu na njegovom boku I gurnem ruku Ja neću vjerovati. Jel to vjera? Ne Jer vjera je definicija vjeruješ u ono što ne vidiš Na osnovu riječi Božje I onda mu se Isus ukazao Nakon osam dana Isus je ponovo prošao kroz vrata Rekao mir s vama To mu je inače karakteristika Kad dođe Isus u vašu kuću duše Odmah ste u miru Ako niste u miru Morate vidjeti gdje ste s Isusom Jer Isus je naš mir On nam daje mir nekako ga svijet daje Jer u njemu imamo mir u svijetu Imamo patnju Ivan 14,2,7 i 16,33 U Isusu je mir Mir Knez Mira, peto ime od Oni što ga Izajana javio okay. I onda njemu kaže Isus Ovo se neka događa, ali to vam je jedan posto Ne mojte se na ovo kladiti Ajde, stavi prst Stavi, opipaj I ne bude nevjera nego vjera I onda 29 stih Blaženi su Oni koji vjeruju A da nisu vidjeli Znači, vjera je da vjerujemo, da znamo da je to tako Samo na osnovu onog što piše u riječi Božoj I ako mi imamo takav stav Onda će se riječ Božja materializirati u našem životu Jer opet Hebreji jedan Vjera materializira nadu Vi morate znati Vi morate to znati Da mi vi smo s vremenom Dobri smo Vi morate znati da mi U odnosu na riječ Božju Uglavnom imamo proturiječe Da se uglavnom U našem tijelu U našoj materijalnoj sferi U našem nižem umu Stvari protive riječi Božoj Ali unatoč tome Riječ Božja je istina Kaže da je istina Jer vi znate što znači istina To znači stvarnost I mi moramo donijeti odluku za istinu A ne za laž Ili tegasotonsku obmanu I imate idealan primjer U Svetom pismu Idealan primjer Kako se to radi u praksi I to je primjer Abrahama Oca našeg povjere. On se tad zvao Abram I to je prvih pet, pogo, pet stihova U poglavlju Postanka 17 Dođe njemu njemo Bog Svemogući Na Hebrejskom to, to se Na Hebrejskom El Shaddai I kaže on Abramo Ja sam Bog Svemogući Došao je kad je bilo 99 godina Abramo Ovo je prekrasna dinamika I on sad njemu kaže Dajmo bit <clears throat> Sklopiću savez Savez Neraskidivi Bog se nije imao zakljet čime većim pa se sobom zakleo. Znači dvije stvari u svezi kojih Bog nikako ne može podbaciti A to su njegovo obećanje I njego, njegova zakletva, To on jednostavno ne može podbaciti <clears throat> To vam je Hebrajima 600 Poglavlje stihove 13 do 19 To je čvrsto sidro naše duše jer Abraham je tako postigao On je vjerova Bogu koji je dao obećanje I znao je da Bog ne može podbaciti Jer iza tog obećanja je sva čast Njegovog imena, rekli smo to uče Psalam 138 stihovi 2 i 3 Sam Bog je iza obećanja Ako podbaci riječ, On je podbacio Ali što Bog kaže Jednostavno u materijalnoj zbilji nije istina Što ćeš napraviti Ali On kaže Ja sam se svezao mojim riječima za tebe To znači savez, ja sam se svezao ja sam objećao, to je to Što je on objećao Abrahamu Koji je imao 99 godina On mu je obeća Ti ćeš Postati otac mnogim narodima I pazi završni stih Zato će tvoje ime biti abrama ne Abraham Jer abram znači otac naroda Abraham otac mnogih naroda I sad završna Najvažnija rečenica Jer stavlja stvar u svršeno vrijeme Kaže ovako jer nećeš više Jabram nego Abraham Jer te postavih ocem mnogobrojnim narodima Znači gotovo U Božim očima U Božoj stvarnosti On to već jest Znači Božja stvarnost kaže U 1. Petrovoj 2.24 Njegovim ranama vi ste bili Iscijeljeni, to smo jučer objašnjavali To je zapisano na ugovoru Na oporučnom pismu Isusova krv je prolivena Koja zapečačuje to Mate 26.28 On je jamac cijelo tog saveza Nema greške On je veliki svećenik koji nosi to na prijestolje božanske slave I znači nema greške Ali to što piše Je rečeno u svršeno vremenu A u našem tijelu je potpuno protiv riječje. Što ćemo napraviti? O tome ovisi da li će se to očitovati. Kužite dinamiku. On je rekao čovjek od devedeset godina koji nije bio u fizičkoj formi da bi mogao imati djecu njegova žena sara je mala devedeset godina u saklu utrubu i mala on je rekao te, učinio sam te odse mnogih naroda ovdje kaže postavio učinio je isto glagol na drugom mjestu kako se Abraham, naš otac, po vjeri ponašao Vi imate primjer, to su Rimljani četiri Stihovi 17 do 21 I to si, ako čitate sveto pismo Ako vam ovo sjeda na dušu I ako ste svjesni važnosti upravo rečeno Vi to doma čitajte i meditirate Tu vam je tajna prisvajanja Božjeg obećanja u svakodnevnom životu Abraham nije dobio iste sekunde Što više nasmijala se Sara, zato je se sin zove Smješko Ili Izak Međutim, ona je kaže, ipak vjerovala Hebrejima 11.11 .11, I do, začela je povjerit U obećanje U ono koji ne može podbaciti Kako je začela Hebrejima 11.11? Povjerit Dakle kako je to vjerovao naš Abraham otac po vjeri idemo vidjeti u Rimljanima četiri i <coughs> pa kaže ovako znači Abraham je vjerovao Bogu pazite sada kojem je on Bogu vjerovao pa Bogu sve moguće. Kad god stanete pred sveto pismo i neko od izjava tamo I neko od obećanja tamo Ja vas molim da se razmislite Tko vam je to rekao? Jer obično se mi s našim malim kokošim mozgom Mislimo, je to on može napraviti? Ali to je rekao Bog sve moguće Znači, ako meni neko od prirodnih ljudi Ovi koji su pre zdravoj pameti Jer ima koji nisu Kaže nešto Ja računam da on izračuna Da on to može napraviti Primjerica, ako mi prijatelj kaže, posudit ću ti, ne znam, za režje tisuću kuna Ja računam da on zna što govori I da on ima na računu I da on razumije da li više neću tražiti I da će se moja duša osloniti na njega, ili tako? Kako bi ja gledao na tog čovjeka, da ja onda dođem k njemu A on, on gleda me ko, ono, ko nikad me nije vidio I on, pa ja nemam tih tisuću kuna Pa ne misle da on normalan, ili tako? kako bi mi mogli gledati na našeg oca Koji nam je nešto rekao Ako bi on rekao i porekao Ali kažu brojevi 29, on nije kao takvi ljudi Sad smo naveli jednu sliku Nego što on kaže bude Ali da li će se to očitovati u našoj materijalnoj zbilji O čemu ovisi? O njemu ili o nama? Ne o njemu ne, jer on je već sve napravio rekao On je rekao napravio sam i rekao sam Da tebi je da prisvojiš <clears throat> kako je Abraham prema svojo broj 1, 17 stig on je vjerovao Bogu kojim Bogu koji mrtve diže u život pazi sad ovo, ovo je princip vjere spominjali smo ga Hebrejima 11 1 i stvari koje nisu vidi kao da već jesu to je ista vjera na koju Isus upućuje u Marku 11.22, kad učenike, nakon što je smokva usahla, koju je prokleo Drugog dana, nisu su videli, Petar je vidio, on je usahla od prema lišću Znači, nije se vidio odmah na lišću da je usahnula Međutim, Isus se nije od i deset put rekao usahne, usahne, usahne Rekao riječ vjere, znao je da će usahnut I On je rekao Petru, imajte vjeru Božju, pravilan grčki prijevod Ili vjerujte kao Bog Kako Bog vjeruje, pa evo sad čitamo On vidi stvari koje nisu kako? Kao da već jesu A što je to On vidio kao da nije Kao da jest, a nije Pa evo kaže dalje Bog mu je sam objeća, prema onome što je rečeno Ili obećano. Otcem mnogih naroda postavio sam te Znači, mi stanemo pred Božje obećanje, Recimo, za isceljenje nam je dosta jedan stih ali dobro imate znači dva ili tri iskaza iz Biblije O jednoj stvari pa znate da ste na sigurno Jer kaže Mateo 18.16 Neka se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojce svjedoka Mi imamo iskaz trojce svjedoka Da smo njegovim ranama iscijeljene I to je Izaja 53.45 Mateo 8.17 I 1 Petrova 2.24 Znači to je Božja istina I svatko tko vam ne donosi tu istinu nije Boži S razmjerno tome koliko nije u istini ne znači da skroz nije Boži OK Imate tu istinu I sad je pitanje je li vi vjerujete u tog Boga svemogućega Koji je to rekao? Koji mrtve diže u život I kaže da stvari jesu Koje još nisu u materijalnoj zbilji I nama govori Imajte točno tu vjeru Ako hoćete da vam se to dogodi jer on nastupi u vjeri I ako mi reagiramo u vjeri, stvar se dogodi Ako nastupi u vjeri A mi reagiramo u nevjeri Mi mu ne dozvolimo Zato što je to sumnja Sumnja znači neprijatelj vjere, Neprijatelj vjere. Nada je neprijatelj vjere. Ne da je nada neprijatelj inače nego neprijatelj vjere, inače ne bi rekao da su tri stvari ostale nada, vjera i ljubav, onda bi rekao samo su vjera i ljubav ostale. Ne, ali nade, neprijatelj vjere koja prisvaja. Oke, okay. i nakon što mi vjerujemo njemu, to je broj jedan, mi sad uzimamo stih, moramo stajati na riječi Božoj. Jedan veliki sluga Boži, veliki, ja vam neću reći koji ali je veliki, ono veliki ne može biti već. S Isusom jedan na jedan non-stop odnosu. Pozva ga da crkvu uči vjeri On kad bi molio bi stao na sveto pismo Ustao bi se i stao na njega I rekao bi Ovo je simbolično Isuse Ali ja ti hoću s ovim pokazati Da ja stojim na tvojo riječi I ako tvoja riječ propadne Ja ću propasti zajedno s njom Ali ona neće propast Jer ti si rekao I ako to ti ne ispuniš Ja ću iću u sve crkve u koje sam propadal I svima ću reći da lažeš Jer to je to I onda uzmeš stih kojeg je rekao Jel' tako? Gdje smo došli? OK Prema onome što mu je rečeno I sad ovdje piše Unade protiv svake nade Ali meni se sviđa drugi prevod Unatoč beznadežnih okolnosti Treći prevod Kad nije biše bilo nikakve nade Adam, Abraham se i dalje nadao i vjerovao Zašto? Jer je ima ispod sebe riječ Božja Ima je jasno obećanje Od strane Boga svemogućeg Koji je rekao i zakleo se I svezao se savezom Pa to ti mora biti dovolno Abraham nije oslabio u vjeri Nego se što više ojačao u vjeri Kako? Davši slavu Bogu na osnovu čega je on njega slavio? Na osnovu ispunjenog obećanja Dok obećanje još nije bilo fizički ispunjeno Tomu se ono jačeo uvjeri dao slavu Bogu Jer ako ti čekaš da se ispuni pa da slaviš Onda ne vjeriš da si već primio I automatski si van principa koji prima i nećeš primiti Abraham se nije u uvjeri Makar je razabirao da mu je tijelo već bilo obamrlo i on je razabirao da je utroba Sare bila usahva Nije on bio bedas, nije on bio van pamijeti Nije on bio van svijesti On je bio svijestan svjedočanstva osjetila Jel ne razumijete di idemo? Ne da je on bio nesvijestan, da on nema pojma što govori Ne On je bio svijestan da ima sto godina Dobio sina sa 199 bilo obećanje On je bio svijestan da je Sara već stara Međutim, on je zanemario. King James prijevod kaže he consider not his own body now dead. Now uh, now dead, Neither deadness of the Sarah's womb. On je uopće zanemario, nije uze u obzir svjedočanstvo osjetila. Osjetila su mu govorili jedno, ali on je rekao kote šlili. Zmija jedna, stao je zmija na glavu i smrskao je sa svojom petom, to su istine iz riječi Bože iz istine slova. Postanak 3.15 ukazuje na taj stav Jer nija će stalno napadat Greste pet Pazi dalje <clears throat> Drugi prevod kaže Meni se sviđa nije se spotakao Božje obećanje Zamisli, Bog je rekao On ide i se i padne razbijenost U Božje obećanje Ne posumnja nevjerovanjem. Jer to je to Ako je Bog rekao A mi ne vjerujemo To je sumnja Jer tako ili nije tako Ok Nego ja u vjeri I dade slavu Boga Ovo vam je mustra Jer je bio tvrdo svjedočen Kaže Šarić Meni se sviđa prijevod Posve uvjeren Da Bog može Bog sve mogući Da može ispuniti Što je obeđeno Sva dinamika je tu zato se ponovo vraćamo je, je li meni mene ovo ozvuči kao... meni moj otac laže? Je li on sposoban lagati? Što bi to govorilo o njemu? Ali ako on nije sposoban lagati Ako on govori istinu Pa onda ja idem prema njemu istini, Bez obzira na sve što mi govori o Bez obzira na sve što mi ljudi govori Jel' tako ili nije tako? Jer u momentu Kad mi počnemo sumnjati Javlja se strah Dvojba I događa se točno Što se Petru dogodilo Koji je zakoračio na vodu Po Isusovo riječi, Ali čim je prestao gledati Isusa Matej 14 Stihovi 25 do 32 Ali ovo su stihovi 28 do 29 kaže njemu pet znači on je posumnja i počeo tonati Zašto? Jer namjesto da je po onoj dobroj zemlji koju smo jučer zrađivale po mudrim izrekama 4 20 22 neprestano imao Isusa i njegovu riječ, nije ga ispuštao i srca. On je počeo gledati vjetrove i valove i prepase. I prepase i posumnjaje. Recimo Ti presvojišišišišišljenje I onda te iza počne više bolje To se zna nekad dogoditi I ti odmah ja e, nisam primio I, i poništiš moletvu vjere Zašto? Jer vjeruješ svjedočanstvu osjetila A ne onome što riječ govori Po čemu si primio I to je neprijatelj vjere Koji poništava vjeru ne, vi se možete vratiti Jer Petar je naravno povika Spasi gospode Isus je odmah pružio ruku On će vam pružiti ruku A nemojte nastaviti tonut. Kad je on Pardon, vidio da to ne Petar nije onda Prepustio se Nego odmah Isusu Spasi gospode Nije molio neku dugu molitvu Nego jednu kratku rečenicu Isus je odmah pružio ruku I onda su išli Ali mi rekao Zašto si posumnjao O malo vjerni Ovaj prijevod drugi kaže O će male vjere Prema tome, to isto ilustrativno za naš hod vjere, jer mi moramo probiti simptome. Ako ćemo ući u pobjedu koja je već naša zakonski ili legalna, a treba postati naša iskustveno ili opepljiva, jer džabet je što piše da je tvoje dok se riječ ne utjelovi u tvom životu. A neće se utjelovit Dok ne budeš vjerovao da imaš Prije nego osjetiš i vidiš da imaš Ok Mi isto imamo jedno, imamo tu jedno krasno svjedočanstvo Ja sam danas slik, slika ima za to Znači, isto jedna vrsta gube Ne znam da li ste to do sad naučili Ili, ako niste, hoćete uglavnom ponovljeni zakon 28 Ukazuje koja su to cijelih pet moj sjevi knjiga se zovu zakon u Novom Zavjetu I kad on ukazuje na prokletstvo zakona u Galačanima 3.13 Od čega nas je Hristo oslobodio Mi trebamo ići vidjeti u stari Zavjet koje je to prokletstvo zakona Da znamo od čega smo oslobođeni, je li vam to logično? A ne samo govorite o oslobođeni smo, ne imamo pojma od čega Ok I onda nalazite, ima više stvari od čega smo oslobođeni Jedna od stvari koje, od kojih smo oslobođeni Za koje pismo kaže da je prokletstvo zakona A pismo kaže u novom zavetu nas je oslobodio od prokletstva zakona Jer je postao prokletstvo namjesto nas Jest svaka bolest Ali on navodi izrečito bolesti kože Ima puno ljudi koji misle da je to Boži blagoslov. Ne, to je proklestvo zakona kao posljedica kršenja božanskog reda ljubavi, koji svaka druga bolest. S tom razlikom da je netko, da vi ili da je netko od vaših prije prekršio reda, ali uvijek je neko kršenje reda. Krist nas vraća u red. I ako se vratimo u krista, možemo ponovo početi uživati blagoslove ili ga one posljedice uživanja, one posljedice koje uživamo ako vršimo božanski red ljubavi. Ok i onda on tu jasno i glasno ukazuje jer ti moraš znati da li je to što je na tebe dobro ili loše da se znaš prema tome odnositi, jel tako? To ti isto kao da ideš u krevet s nekim primjerice. Ako misliš da neki zlonamjerni, da će te ostaviti da nije neki dečko ili da se ne, neće biti tvoj muž, nećeš ići ako si pošteni, jel' tako? Ako misliš da neki koji će te iskoristiti, ako misliš da neki varalica da ima neku bolest nećeš i s njim u krevet. Puno ljudi ide sa vragom u krevet, stalno misle da idu s Bogom. Jer ne znaju što primaju kad primaju nešto I oni to primaju jer misle da je dobro I onda se čude zašto i ne ide u život Da bi mi znali što je dobro, što je loše Mi moramo ući u riječ Božju I vidi što On govori Jer me pratite Ponovljeni zakon 28 jasno govori Da je bolest prokletstvo zakona I navodi 11 bolesti ali da ne bi falio, on vodi u 61 stihu sljedeće I svaka druga bolest koja nije zapisana na ovoj knjizi je prokletstvo zakona A Isus koji je naše bolesti i boli je prokletstvo zakona Prema tome, mi imamo blagoslovo Hrista Kužiš?. <clears throat> Relecime na kožna bolest Gospodin će te udariti Ovdje je ovako Ovo je isto krivi prevod Jer prevoditelj ne razumije Znači nikad u starom zavjetu Kad se pripisuje gospodu Nije dano u kauzalnom smislu Nego u dopustivom Ali prevoditelji to ne znaju To znaju ovi koji uglavnom ne znaju I imaju krivu doktrinu Nikad nije da ćete on udariti Nego on ne može spriječiti Ako kršiš red Jer bi bila prisila on dozvoli a dozvoljeno je za to da se Kroz neugodne posljedice kršenja reda Koje ti ne želiš iskušavati Vratiš u red To vam je kao pec pec Jer me razumijete Morate razumijeti dopustiv smisa Prema to ovdje kaže Gospodin će dopustiti da budeš udaren Zlim prištevima na koljenima i na goljenima Tako da neće na tebe ostati ništa zdravo Tabana do koljena Onda to je 35. stih Onda 27. gospod će te udariti Egipatskim prištem, čirom, srabom i krastom to jest, da će da te snađe Znači, ne možeš reći, recimo Da ti je to da ona ovdje kaže jasne i glasno Da je to posljedica kršenja reda ljubavi Jel me pratite? To ćemo razrađivati, kad budemo razrađivali Od čega nas je Kristo oslobodio, kako prisvojiti sredjenje Ne možeš dobiti od njega nešto, a misliš da je od vraga i nemojiš ne primiti od njega nešto A misliš da je to što ti je A misliš da je to što od vraga Da je to od Boga I onda se tome protiviš Kako recimo neki ljudi je tako? Jer ako je meni Bog dao bolest Onda ću ja to držat glavom Rukama, nogama, zubima Da mi neko ne uzme Jer to je čista zdrava logika Ali tako? Ali ako ja znam da to nije od Boga Nego od vraga Pa stari moja bježati od toga Kako od vraga Ali tako kaže Izreka? Ok uglavnom Ja sam vam naslika, ja molim da ovo svi pogledat Imamo ovdje, ako Maja hoće da svjedočanstvo Ona je bila 20 godina bolesna od neizlječive boleste Ovi kože Pa ako ona hoće dat svjedočanstvo na temu Zašto je to svjedočanstvo? Dobro, ne moraš ako nećeš Ali ako hoćeš, možeš doći ili na nogama Ja ću vam reći di je problem, zašto je problem? A, za, u, čemu je, u čemu je meni osobno mi se nismo ništa dogovarali Ja ću reći u čemu je meni osobno vrijednost tog svjedočanstva Vi morate razumjeti da od momenta kad primite istinu I počnete živjeti u skladu s istinom S tome vi rastete u svakom pogledu I blagoslovi se očituju Ona je primila to isciljenje za godinu dana Bez moje moletve Samo na principu vjere Kao novi kršćanin I to je izvanredan uspjeh Ona je i druga isciljenja primila brzo Ali ovo je velika... Bila problematika Prema tome to je jako brzo Da ne bi mislili da, da je to ovi um, Sporo Jer radi se o nečemu što je čovjek nosio cijeli život Ali ono što, što je meni najdivnije u toj priči Je razumijevanje principa dobre zemlje 30 rostruk 60 rostruk i 100 struke. Ali još što bih ja htio da vi razumijete Da vi morate znati ako ćete ući u pobjedu Cijelom dožinom puta Da je pobjeda vaša i da vi hoćete se toga osloboditi Da znate da vam pripada isceljenje u Kristo. To je temeljna ideja I onda će to doći s razmjeno tome koliko se vi potrudite Koliko živite u istini Koliko odustanete od sebe I dozvolite njemu da u vama djeluje Ja bih htio da to razumijete I njezino svjedočanstvo je do krasno Baš zbog toga što ima taj primjer Abrahama i tome Jer ti to vidiš i drugi vide jedna je stvar, kad ti imaš nešto unutra, pa niko ne vidi, ali ovo vide svi. Pa evo, Majo, ja više neću, ako ti imaš... Češ na nogama sjest kako ćeš, kako god hoćeš, e, samo da ti znam stavi to. E, znači, od svoje negdje, sad iman ćete šetiri godine, a od m, možda 15- 16 ne točno. Mi se počeo pojavljivati na koži neka kao, kao prvo mi hurići, pa bi se sušili, koža bi ispucavala. Prvo je to bilo nekih ono par točkica koje u godinu se proširilo na jedan prst, dva prsta i prlo przo onda zahvatilo obe ruke. I to je i bolilo, i peklo, i svrbilo i otvarali su se u zglobojima pogotovo duboke rane. Uh, Ljuske su se stvarale, koža bila suha, prsti je oteknuti, ne bih mogla ni savijati. I, e, to, kad se počelo javljati tako ozbiljnije, e, možda 20 i nekoliko godina sam imala, e, nisam sad to mogla dozvoliti tako da bude i odmasno sam išla kod dermatologa. Oni su prvo to, ne znam, kod više dermatologa sam tokom godina bila, zvali su to neurodermitis, pa alergija, pa psorijaza. Pa na kraju je jedna diagnoza bila na zadnjem nalazu gdje je sve to bilo uključeno u imenu diagnoze. Zato jer mi sami zapravo oni nisu imali neke pomoći da to izvijeće, nego... Jedino što su mi davali su kortikosteroidi. To su kreme koje su onako prilično agresivne i na duže staze oslablju još kožu. Tako da bi mi koža postala ono tankako, tanja od papira, ono samo bi nešto takla odma bi pukla hrane. Ovaj, tako da to sam mazala samo kad je bi ono bilo najstrašnije jer bi vrlo brzo zatvorilo rane, ali bi koža slabi. I našla bi vremeno neke kremice, ovako više kozmetičke, ali za hipersenzibilnu kožu koje sam mogla uopće podnositi jer uglavnom ništa nisam mogla staviti na sebe. S kojima bi to kamuflirala i neko vrijeme bi djelovala ta krema pa bi ovi, pre, ta, da bi koža stekla opornost na nju pa bi prešla na neku drugu. I, tako se ono izdržavala, pomirila se u stvari sa situacijom. I to je trajalo znači 25 godina. Ja sam već ono navikla, nisam previše ni obraćala pažnju, dnevno sam morala na, namazati četiri 5, 6, sedam puta ove ruke, nisam izbjegavala sam namirnice, ono kuhat izbjegavala sam prati sa detergentima. Ono, u Vici sam bila onako priličan invalid mislila sam da ne mogu ništa napraviti, da je to tako i, i pomođila Da bi lanio prije godinu dana otprilike na ovom seminaru, ja prije nisam čitala bibliju, odnosno par, više puta sam pokušavala, ali to mi je bila onako kao i druga literatura i da ne bi daleko s tim ovi, o, o Kristu sam čitala iz nekih drugih izvora ili, ne znam, istočnjačke literaturi ili tako, ali, ovi, ali sve to bila neka priča. I da bi na seminaru, u stvari još prije seminara, muže od Lorenca dobio jednu knjižicu koju sam ja pročitala, koja je meni ovče povukla me da krenem na seminar, jer je e, nije bilo, bilo isciljenje, ali ja isciljenje nisam, ni, kako sam ovo tržala nekako kamuflirano pod kontrolom, nisam išla zatim to meni nije oče nešto bilo u, u fokusu ali mi je u fokusu bio bilo jedno stanje e, nezadovoljstva besmisa traženja svrhe koje je nije meni život bilo nešto ajmo reći neuspješan. Bila sam aktivna ovako je nakon u, u raznim stvarima, ali nigdje sebe nisam mogla staviti u kontekst ko sam odakle, kud idem kako ić, imati jedno svjetlo na putu osnovati jasnoću da bi da bi, o, to, da bi imala snagu za, za svrhovito taj život koji mi je dan potrebi. I ta knjižica mi je odjedanput ono, u tom smjeru otvorila neka vrata i na taj način sam ja islušala seminar tako da istjeljenje mi nije previše da sam, meni je to sve bilo Proces duše i ja sam poslije seminara, mene je duša bila probuđena, potaknu kao ono, da sam iz horizontale prešla u uspravno stajanje. Tako, sad, sad su ti aspekti koje je ka, duša na, kako se nahranila i podigla i uspravila i oživila. To je meni mjesec dva bilo i, ono, silna, silna dešavanja. Daje su u meni ta dešavanja centralna. Ali, svakako, nakon jedno mjesec dva sam ja počela malo analizirati to. Pa to tu piše o iscijeljenju i stalno govorimo zapravo i o iscijeljenju. I, ovaj, i čula zapravo to da, da je on na križu odmio naše bolesti, boli da su njegovim ranama moje rane istijeljene. I sad to jedno je čut, jedno je... Ja sam, ja sam čitala puno nakon seminara i, i, i stalno se hranila riječ i to je meni ispunjalo ono, i davalo poleta i u mislima i u osjećajima. Ali još uvijek je jedno to, a jedno stvarno to u I svakako u jednom je momentu preslušavala sam snimke raznih seminara. Na jednom seminaru je u Zadru, ja mislim, Lorenz spominja Crven kaplicu, kaže, kaže uh, nešto u, u, u smislu uh, da, da promotrimo či, ako ćemo čitati Bibliju, ko što čitamo Crven kaplicu onda nam je za ludo bolje uzeti Crven kaplicu. Manje nasilja, manje kad gledamo stari da Ovi. Sada ako sam ja stala, jedan tren, neka je meni duša ispunjena, neka je meni srce ispunjeno, ali tu piše nešto što ja zapravo čitam kod crven kapicu, jer ne, ne stojim iza toga. Ako ja ne mogu to posvjedočiti, ako ja znači imam problem koji sakrivan i kojem robujem, ja znam odakle dolazi sad taj problem. Bog nije da Bog kaže On je Gospod koji daje zdravlje On želi nama zdravlje Da, On je zdravlje, stvori se da budemo zdravi Ja puštam se u ropstvo Pokorno 20 nešto godina Tom neprijatelju Ja to sam odlučila više ne činiti Pa ma šta bilo? Ma kako to završilo? Ako ja ne mogu znači, To staviti pred Boga I ako On to neće Osvijetljiti Onda ja ne mogu stati za te riječi i reći to je istina. A sve mi u meni govori da je istina. I onda sam odlučila staviti to boga i prestati ma za I onda su sutra da već krenile rama. samo sekundice. Znači, u jednom ne. momentu odlučila da je njegovim ranama iseljena i da to važi za nju i rekla je od tog momenta to istina to mi se čini bitno samo naglasiti u prelaznu točku. I od tog momenta, da bi pokazala da u to vjerujo, ona je prestala bilo što će iz s prirodne sfere što se protivi tom uvjerenju. Rako je da nema razloga da se baza nekako. I, znači, nakon, nakon dana dva je to krenilo odmah u rane, nakon pet dana su već dobile, ono, dugo tako ko na toj fotografiji, recimo. bi Bilo i gori povao, nisam slikala baš najgori momenat nego već nakon što je onako dosta se popravilo. Svakako, ovi... bilo je teško, recimo ove neprijatelje vjere koje je spominja, nema na koje puten nisam nailazila. Na... Prvo je bilo to, neprestavno ti simptomi koji su bili tako vidljivi, tako bolni, tako u kontaktu s ljudima prisutni i stavljeni u, uvijek iznova predoći. E, bilo je jako teško odupljiti. To je kao magnet vuklo moju pažnju na te simptome. Ma koliko ja želila svjedoći što je spomenuo, tri svjedoka. Ja sam želila svjedoći. Da, da riječ bude ta istina i da, i da ja mogu stajati iza toga. Ali moj magnet je vuka na ta potvrdi osjetila, mene je bolilo, ja sam to vidjela, drugi su vidjeli i sve me stalno podsjećalo na to. A uvijek se radi znači taj, diču ću ja uz, uz koje to svjedećanstvo ću stati. I to nije bilo meni na tren za tu stvar, ne znam, neke sitnije stvari je vremenom Počele su se pomaci dešavati trenutno i to je bio pomakoj mi onako e, jačao vjero. Jer nekako, valjda je lakše kad, kad se neke sitne stvari pokrenu pa imaš ono jedan oslonac, jednu črštinu, jačuje li već povjerenje. Makar se uvijek sve svede na vjerovatu riječa, ne, ne vjerovat svom osjećaju i misli, nego to piše kopis. E sad da, da taj period je znači bi par mjeseci je bilo ono s u ranama i ja sam se borila sa to, tim micarnim važnije sa rana, odnosno po, o, borila se s tim da ne uzimam obzi simptome. Ja simptome znači nisam mogla e, meni je prva prva u umu bila kako, kako sad svjedočiti uh, sebi drugima prvo sebi uh, da sam istijeljena ako je to tu, ako je to vidljivo kako, to, to mi je bio nekakav konflikt uh, koji mi je bio nerazješio jer sam doživljavala ko da ću lagat s tim I, a nisam tila lagat i tu sam u jednoj onako, pomoćnoj literaturi našla krasno, već nisu koj, nekoga koja opisiva svoje istjeljenje, gdje je reka uh, ja, ja ne kažem da sam istjeljen bez boli, bolesti, nego je, da vjerujem da sam istjeljen. I to je meni tu prvi konflikt, taj ono, maklo jer... jer u, Prvo što, ne, mož, ne mogu stati na ništa što mi se čini kao laž, nego moram stati na istinu, ako je. Ja ne kažem da vidim da sam istina. Da, da vidim, točno Evo, to je bilo. Ne, je. Da vjerujem Vjer, ne, ne vidim da sam da neko da vjerujem da I, I ovaj... I sad, znači, dva, tri mjeseca... Mislim, jedini, jedini, kako to nije bilo, znači, na klik nešto, ono, desilo se i riješeno nego ono što sam stalno radila ma koliko, ma koliko me to osjetilno vuklo da prekinem taj proces na malo sam se namazati i nikom ništa ono sutra zdravo onavodnik i ovi, a to je bilo ono nedopustivo sasvim ono unutrašnje potpuno nedopustivo jer bi ono ko, ko između izbora ona ima život smrti, smrt i izabran smrt jer mi je jednostavnije. I, i ovaj, ono što sam, dakle, jedinu terapiju što sam stalno uzimala je riječ Božija. šta sam svaki svoj slobodni trenutak uh, bila u riječi ili oko riječi i, i hranila se tim i to je ko, ko, kad čitate i to vas ponese, pa se tako jedna sfera zapali. ono Nađete se u toj sferi koja, koja vas nosi. Kad slušate seminar, u sferi ste, kad, kad uvijek gdje je neka iskra koju neko negdje zapali, nešto tako od svjetla dolazi prema vama. Vi se nađete u sferi, ali trebala je ta sfera biti zapaljena u meni. Da, da, da to dobije temelj iz mene da taj treći svjedok stvarno stane on, iza riječi, a ne, a ne iza osjetila. I, I vremenom je to, taj temelj se, ko, ko korijenje se, ono, ukorijenivala sam se i, i, i to je onda počelo, počeli su periodi, da je išlo kao na bolje. Pa, pa je onda bio opet problem kad bi se opustila, kad bi mi sad neki period bilo dobro, onda bi se opustila, onda kad bi se pojavio simptom, tu bi opuštena opet, ono, dok se ne uhvatim, ali sam se uvijek hvatala. Uvijek sam znala gdje je ruka pružena i, i hvatala tu ruku i znala da je uvijek ruka tu. I da je to već on napravio za nas, a sve što me odvaja od toga sam ja, nije, nije do njega ništa. I nakon tako još pet 6 mjeseci tih, tih kolebanja, ono, bolje, bolje lošije, sam, za, za, to je bio jedan moment kad sam ja osjetila da sam stala, da mogu stati i reći sebi i drugima da sam izcijeljena. tu više nije bilo mjesta Na svim darovima, on je toliko darova da meni, mojoj obitelji i mojoj duši da, da, da samo želim da to nekako uspijem vratiti. I želim da moj život bude za u njemu. Hvala. Evo, ja neću još niš govoriti već, je, samo sam htio reći da četvrta zemlja, dobra zemlja. Pročitat ću ovo iz Luke. Osmo poglavlje 15. stih, znači dobra zemlja ova, u koju, jer imaš obećanje ili izjavo o Ti možeš prisvojiti, a tako ćemo mi prisvojati na ovom seminaru, se nećemo moliti. Prije smo se molili, ti možeš moliti i onda stajati na riječi koja kaže molite i dobit ćete. Tražiš isciljenje, vjeriš da se ga primi. To je jedan pristup a možeš reći iseljenje je moje hvala i ja sam iscieljen samo na osnovu izjave kako god bilo to je sjeme o isceljenje. I ako je to sjeme u dobroj zemlji, ono će donijeti roda. Dobra zemlja, kako kaže je drugi jedan veliki boži sloga koji ima isto veliku službu iscjenivanja i napisano od najvećih knjiga uopće što postoji u vezano za isceljenje on se z FF BOS-a krz on je rekao, kad farmer posadi sjeme, on ide svaki dan kopati, vidjeti da počelo rasti On vjeruje u sjeme I pazite sad luku, kako on zaključuje Ono pak u dobroj zemlji, to su oni koji u plemenitu i dobro srcu Slušaju riječ, zadrže je Sjetite se onih mudrih izreka, znači, sine moj ili kićeri, pazi na moj riječ Prigni svoje mojim besjedama, razlozima Nikad ih ne ispušta iz oči. jer Petar ispušta iz oče, poče vjetrove i poplavu, vjetrove i valove i potona Nikad ih ne ispušta iz očiju, pohrani ih sred srca svoga Jer su život onima koji ih nađu i zdravlje za svo njihovo telo Drugi prijevod kaže medicina Znači, koji u plemenitu i dobro srcu slušaju Riječ, zadrže Je i donose rod u ustranjosti Hebreji 11.6 kaže da mu je bez vjere nemoguće omiljeti Jer ko mu prilaze, ili recimo ko dođe pred riječ Božju Mora vjerovati da on jest, znači da Riječ Božja istinita I da nagrađuje one koji ga ustrajno traže ili ti ga da će se riječ omestiniti i donose rod u stranjnosti i to je moja molitva za sve nas I ja ću se sad pomoliti, ali mi popratiti u molitve. ja ću se pomoliti na osnovu ovog stiha pa ako možete pognuti glavu, poštovanju zatvori oči i otvori srce evo Oće, ja ti upućujem molitvu namjesta svih nas tako da otvoriš naša srca u što većoj mjere jer ti si onaj koji u našem srcu čini htjeti djelovati. Po filipjanima 2.13. Tako da naša srca budu dobra zemlja i da prime riječ koju su čule i da je zadrže i da donesu rod u ustrajenosti. Rod kojega ti očekuješ, koji si poslao svoju riječ. I hvala ti, na tome u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen. <tak> Eto, to je što se tiče razrađivanja principa vjere koji će vam trebati ne samo na cemina, nego inače, sutra ćemo nastaviti. Još ćemo jedan dan se baviti s ovim problemom, a onda krećemo malo dalje. Pa onda normalno preporučam svima da Ko, pogotovo koji su potrebite Koji nisu potrebite Neka razumiju da su drugi oko njih potrebite I da ako oni razumiju princip, Jer to sam vidio netko je napisao On želi naučiti I onda da može da drugima Evo, ovo dvoje ljudi je dalo svjedočanstva I Ana i, i ovi Maja Su baš takvi Primili su I onda cijela njihova sfera Ima velike koristi od toga Ne male, nego velike koristi Prima tome, nemojte samo samo gledati sebe, ne gledate i oko vas Jer ono ona nije rekla bez veze što rekla O darovima i blagoslovima ona kad je došla, ona je primila Isusa na pravi način I to je početak I stvarno je doživila novorođenje I stvarno je Isus onako dobro klepio Ona je bila u fazi, onako zaljubljena, ne zna dio je glava Dobro da je imala mene u blizini kao glavu pa Da je doveden do stvarne glave, što je Hrist jer je poduka bitna Međutim, odkad je ona primila Krista I počela živjet Krista kroz istinitu poduku To se jednostavno sve više i više i više i više Okreće i očito, je li tako ili nije tako? To su izvrsni primjere Jer kaže da mi trebamo rast rastom Boži Ali isto tako kaže, to su Kološani 2.19 Imate stihove 6 i 7 Kako ste primili Isusa krista tako u njemu ostanete I Mi ćemo razrađivati ovo, ostanete primite ostanete, kako ste se vjenčali tako i ostanete u braku vjerni. Jer ima puno njih hrvatska prednjači po nekim statistikama u Europi, po broju rastava, koji se vjenčavaju ali ne ostanu u braku. To vam nije dobra situacija, to oslikava stanje crkve u državi ili stanje crkve u čovjeku. Jer stanje crkve u čovjeku jednako stanje bračnog zajedništva, to vam je podudarna. Prema tome da ne bi bili kao većina, niš protiv vjećina, ali nećemo stati na njihovu stranu, morate razumjeti što znači kako primiti Krista tako ostati u njemu. Jel me pratite vi? Utemeljeni, ukorijenjeni, nazidani u njemu, na njemu. Inače se ništa ne događa. I onda taj čuveni stih, taj rast rastom Božim Morate se držati glave, a ne repa jer od glave cijelo tijelo biva povezano mišićima i tetivama i raste rastom Božim I onda mene pita na prošlom seminaru pita jedan dečko: "Ako a, a koji su, su to koji se drže repa? To su oni koji se drže ljudi, ljudskih mišljenja. Kojima su ljudi ispred Boga jedinog istinitog i živog, a to je Krist Isus. Jer mi smo u njemu", kaže prva Ivanova 5:20. On je Bog istiniti i život vječni. Jer u njemu je vječni duh, Bog, nadzpoznatljivo postojanje Koje je uzrok, početak, izvor i održavatel svega U njemu je utjelovljen u svoj ponene za nas i među nama I zato se zove Emanuel Prema tome, mi njemu nevidljivom prelazimo, prelazimo u sinu vidljivom Jer otac i sin su savršeno jedno. Po Ivanu 17, 21, 23 I Ivanu 10, 30 Nedjelomično jedno Ako su savršeno jedno Znači nema točke razdvajanja Iako je upunenje To je točka kontakta I ovo ne razumije cijelo kršćanstvo Kojeg vi poznajete Ponovit ću Ovo ne razumije cijelo hršćanstvo Koje vi poznajete Jer svi su u lažnoj doktrini O tri božanske osobe Koja je besmislena i neistinita Bog je jedan I jedna je osoba Bog je duh A osoba je Hrist a sveti duh je djelovanje tog vječnog Boga Oca Duha kroz Krista u nama zato ga on pravilno zove Mateju 10:20 duh Oca vašega duh ista riječ na grčkom i na hebrejskom je za dah pneuma ili ruh bilo bi pravilnije reći dah Oca vječnoga je njegov duh a ne druga osoba ko što je udah jedan dio ove atmosfere u kojoj živite je li tako a ne druga atmosfera to je dio atmosfere u vama Prema tome, lažna doktrina o tri božanske osobe spriječava da vi date svu dušu, svo srce, savum Svo vaše tijelo, Bogu, jedinom, istinitom i vječnom Kako ćeš istovremeno predat dušu na tri strane? Nikako Zato su ljudi u takvom nezadovoljavajućem stanju jer ne mogu ljubiti istinski troje Ja mi, pratite disma. onda u ime Isusa Krista neka vam ovo sve bude na blagoslovi i vidimo se sutra. Amen.